spoiler -warning. Vi förstör allt! När du vandrar genom gården. Hej och uh, välkommen till spoiler -warning. Hallå, hallå! Mm. Mm. No, uh, vi bestämde oss för att uh, idag så går vi, kan man säga, retro om en nästan 10-15 år gammal men en aktuell serie fortfarande. Uh, hur, hur tänker du då? Nå, jag måste säga att den här serien är ändå... Vad jag tycker nu, då jag såg den, så här, mm. about 15 år efter att den första säsongen kom ut, så tycker jag att även om teknologin kanske inte är helt up to date, så, så tycker jag att själva, själva budskapet i serien är ju nog, talar ju definitivt om, om liksom aktuella saker. Jag ska definitivt ställa dig mot väggen med det där om en stund. Okay. För, jag, för jag har ännu inte, efter att ha sett genom den här serien säkert 3 fyra gånger, mm -hmm. du kan lista ut vad det egentliga budskapet är, vilket jag tycker kanske är en om styrkorna i den här serien. Men vi ska inte hålla på halster så mycket längre idag, så ska vi diskutera den fenomenala HBO-serien The Wire. Precis. Mm -hmm. På tråden, som säkert skulle heta om det görs en finlandssvensk version. Trån? <laughs> ja. Mm. Skulle det göras i Sverige så skulle det handla om poliser som har jättemycket relationsproblem. Och, eh, ja. och sen någonting väldigt humoristiskt om speed dating. Skulle det mm. vara i Finland ja. så skulle det handla om typ knarkpoliser i Haparanda. Som säger. Ja. Nej. Väldigt mycket. Mm. mm. Lysande. Men The, The Wire är ju en av de här serien som jag kollade in den heller när den gick. Uh, för det var mm. då 2002, 2003. den har väl på då i ungefär 5-6 år. Och, ja. um, och jag var upptagen med att uh, ha sex med flickor eller kvinnor borde jag vilja säga också. Um, Ja, så är han att... Och precis som alla andra i världen så kollar de flesta typ Sopranos och Staff för den tiden. Så den här serien mm -hmm. föll lite i kymundan. Och eh, ja. när den sändes här så hade den tendens att sändas typ jättesent på natten och så därför för att ingen trodde att ja. de ville se den här serien. Men nu mm. så har ju folk äntligen kommit till sans. Jag kom till sans nu liksom innan serien hade han riktigt tagit slut. Jag är glad att jag gjorde det. Men... Ja ska vi säga, den, den vanliga tv-tittaren kom först på senare dagen på att hej, shit, här är en jättebra serie som vi helt missar. Mm -hmm. Och Nikolaj är ju en av dem, så kanske jag låter ja. dem börja med sina intryck. No, ja, alltså avsnitt här och där, vet jag att jag har sett då den, då den sändes i, i gammaldags tv. Kan man mm. väl säga då mm. vi allt som oftast väldigt, vad ska jag säga, oförståeliga tider. Mm. Såklart, det, det här är ju i högsta grad, tycker jag, en, jag ska säga, en mogen serie. En, det, det, det är definitivt en serie som kräver att, att du faktiskt tittar på den. Men har man så mycket av den här serien, att säga se ett avsnitt här och där? Nej, alltså man har ju inte. Och det var ju det som gjorde att jag, jag såg egentligen inte det fina i den. Mm. Före för, nu då, då jag tittar, tittar igenom den här, här vad ska vi säga, under slutet av 2017 mm. Ja men ja. det är ju många som inte riktigt har listat ut det där fina med att ladda ner från internet Det här var ju på en tid när man inte kunde riktigt anlita streaming-servicer och vissa var till tillbaka Va? Mm. Yle och andra såna här instanser för att sända Precis. inte jag dock. Shit. Ja, du som, du som shit jag rör dig på du som alltid har rört dig på liksom, på, på udden av teknologin <laughs> ja så var det, nej men det var så här. Mm. jag började studera i Åbo och sen sa han att, hej att äh, vill du se liksom det här absoluta crap -utbudet? Så finns på tv och möjligheten att se typ Buffy och Angel på söndagar direkt efter mm. varann. Och det var ju det bästa man kunde göra på gamla sub-tv. Men, ja, eller vill du testa den här nya saken som heter INTERNET och se vad du vill typ hela tiden, utan reklam eller utan underliga kats eller regionala variation region eller whatever. Mm. Och jag var ju då, Nå, kanske jag ska oh my god. Oh, ja, <laughs> ja. Och, och, sen, och sen dess så hade ditt liv gått i sådär 480 kilometers hastighet. Jo, men, tänk om jag inte hitta den här grejen. Jag tror att ska jag undvika den här och eventuellt World of Warcraft kanske jag ska vara 50 kilo lättare och många hundratusen rikare. Eller så inte, så hade jag dött i en heroinäverdos på väsen. Jag tror det finns mm. bara en av de här två stigarna. Jag är glad att jag valde den päronformade äh, Farleden. Men anyway. Uh, nog om min olaglighet. Uh, men det här mm. var ju en serie. Som att. Det här är en sån här serie som. är svårt för folk som mig. Att hålla käften om. För att det här är liksom en. Tänkande mans serie. Egentligen. Mm. Uh, och. Så folk, just innan de bär med att förenta gången om jag skulle kunna hålla käften under den här serien. Så brukar de fråga liksom, om jag har varit så fucking bra om den här serien då. Uh, och yeah. nu så ska jag nämna så jag har ju inte heller den där handikappen. Jag inte vet inte varför jag tycker någonting är bra utan jag berättar gärna i detalj för den är så bra. Och det som mm -hmm. jag nu kan säga att hey, dig kära whatever lyssnare egentligen. Mm. Att mm. Så här, det var nästan en komplimang. Uh, mm. Så. Insan. så, så det att Det här är en serie, <coughs> uh, Det här är egentligen en serie om staden Baltimore. Uh, en stad mm. som är känd för att ha uh, ungefär 80 procent uh, svart befolkning. Och uh, stort yeah. problem med korruption. Uh, och förstås en stor nästan nexus för uh, så här, import och export. Så. Uh, det är ju för det första ganska intressant ställe. Uh, men det är alltså en mm. en serie om staden Baltimore maskerad som en polis polisserie. Och mm. uh, det här är ju en grej som kanske har... Uh, jag vet inte om det här var medvetet gjort så här att uh, David Simon är ju... Uh, det är ju liksom en liten intressant gubbe som berättar suveräna historier. Nästan allting han har gjort så är jättevärt att säga. Utom De kanske, det tror jag mig, så här ett crap. Men, mm. men, äh, äh, men det är ju så här att liksom, för det finns så många amerikaner på är jättebra på så att säga, polisdrama. Det finns ändå yeah. i och folk har sånt som över alla bredden med polisdrama. Och att om man ser den här så kommer man lätt få att det här är en polisdrama, okej, okay, fine. Never mind. Men det, det handlar inte alls om det. Uh, det finns så här återkommande karaktärer det finns så här karaktärer som går genom typ hela serien. Men med, mm. liksom, så, det är egentligen med det som roligt eller liksom, så, de ger flabör till den här historien som berättas. Um, och att den här serien belyser varenda säsong ett nytt, skulle vi säga så här, samhällsproblem eller intresseområde. Som gör den här serien mm. blir otroligt mycket mer ja, sävärd. Än om den skulle bara som ja. hålla sig på en sak. Till exempel första ja. säsongens ja. behandlade liksom knarket på gatorna. i princip. Ja. Uh, Och um, man skulle lätt ha kunnat hålla sig till den här då illegala droghandeln. Men redan nästa redan nästa säsong så belyser man uh, den här uh, fraktdelen av staden, alltså import och export yeah. framförallt kollar man hamn tar man fokus på hamnen där mm. uh, yeah. där för övrigt för alla är uh, Orange is the New Black fans uh, pornstash spelar en större roll uh, <laughs> så det, det är liksom sådana här grejer som gör att den är otroligt intressant och att jag skulle säga att om man om man någonsin kunde dramatisera eh, en dokumentär trovärdigt så skulle den här serien liksom vara främst i mina tankar. En superintressant ja. serie. Mm. Och att karaktärerna är jätteintressanta och vibranta också, men de är inte det viktigaste. Det här är det faktiskt story mm. first och det gillar, jag. Det gillar ja. jag så mycket. Och det är väldigt ovanligt ja. att säga i en amerikansk serie. Mm. Det, det är det. Det är det. man tycker att också serier som vanligen börjar som kanske är mer storydrivna så brukar mm. ju oftast i något skede falla in i det där spåret att, men att nu, är det, nu är det karaktärerna som är viktigare för att publiken gillar vissa mm. specifika karaktärer. Och visserligen den här serien de har ju karaktärer som är som finns med så där liksom genomgående som den ändå följer med att man har ju kanske den det fokus finns ju kvar. Mm. Men, men det är just det att de det de är så att säga, de är skådespelare på den där scenen. Mm. Och, och man är just som du sa att den där scenen alltså Baltimore i sig mm. så är ju är ju liksom den där också knutpunkten i, ja. i allt det här. Och, och, och jag jag håller med alltså även om jag tycker min personliga åsikt är att säsong två var kanske den jag tyckte minst om av de här av de här jo alltså den, den den står ut även om den har ju också den här drogkopplingen mm. att, att jag skulle säga att där är Baltimore och där, där är den här droghandeln som ändå blir rätt så genomgående även om man ser också liksom, olika instanser och hur det här alla liksom knyts ihop. Mm. Att, som du nämnde, säsong ett handlar om de här, så att säga, vad ska jag säga, de här kvartererna. Där den här ja. liksom droghandeln sker. Med alla de uh, komplikationer som finns där. Och hur det här påverkar polisens arbete. Och hur mm. det påverkar handeln. Och så har du karaktären Omar Little så att säga, som, som går omkring som en... En, vad ska vi säga, en obunden där du har, du har, sen, du har import export i, i, i säsong två mm. så jag tycker att alltså, på det sättet ja. ser ju det ju som en, en, en bra, ett bra följande steg mm, ja, no, men alltså, jag, jag vet inte riktigt att på sätt och vis ska man kunna kalla den här karaktären den här för en ensemblecast uh, mm men det beror väldigt mycket på vilka karaktärer man ser på. Ja. Yeah. Uh, att Till exempel om du ser på vissa karaktärer som till exempel Dominic West. Ja. Yeah. Som mm -hmm. också spelar McNulty. Uh, om Precis. du ser på karaktärer som är de flesta av poliserna egentligen. Allt, allt från uh, liksom uh, Wendell Pierce. Alltså bank. Och ska vi säga. Vad heter han? Läns Reddick tror jag. Läns ja, Reddick, som, ja. Som spelar den här kaptenen. Så de är ju i princip med i alla säsonger. Eller, som, eller de är ju med i alla säsonger. Jag, jag kan ju säga att de är med i varenda avsnitt. Där de är. In. Och det finns mm. ju definitivt folk som är med Mer eller som har större roller. Men, Precis. Äh, men den här, och det är ju det här som egentligen definierar en sambo De får i princip ganska uh, samma mängd av sändtid, Så det finns mm. de som inte bara, vi följer det bara typ Jimmy McNulty. Och hur svårt det är ja, att precis. Polis och balansera fru och barn och familj och så här. Um, ja. Vilket skulle vara ganska standarddrag um, i andra säror. Men det som är precis. intressant med den här att till exempel nu då på Första säsongen så har vi ganska fokus på The Street och den här narkotikahandeln. Ja. Uh, men mm. grejen att säsong två när vi tekniskt sett har gått vidare liksom just i till hamnen då, liksom till den här uh, transportdelen av allting. Så ja. då återvänder vi ändå till The Street nu som då. För att mm. vissa vi är inte riktigt färdiga där och det finns karaktärer vars historier som går parallellt med de här historierna som började i säsong två. Och sen är det bara mm. vissa karaktärer som man följer bara för att det är intressant. Ja. Det mm. Så, så, så, så ja, jag, vet inte, jag, jag tycker att äh, den här berättarstilen är väldigt smart. Om man säger definitivt då, liksom, för nu talades ju om Sopranos. Äh, att vad Sopranos mm. gjorde, så den var ju en väldigt karaktärsdriven serie. Och att storyn ja. var inte alltid nödvändigtvis uh, i fokus. Att det var med karaktärerna och vad de gick genom och deras katharsis när den nu kom. Uh, och förstås då karaktärsutveckling. Uh, men mm. den här serien så är liksom att uh, ibland kan det vara jätteintressivt med karaktärer karaktär i flera avsnitt. Och sen är de bara borta i flera avsnitt. Och sen kommer de tillbaka och man märker att ja. det kanske kommer en resolution liksom, utanför kameran. Och många andra serier skulle ha varit otroligt frustrerande. Den här serien fungerade så bra. Och plus att mm. den här serien, den glömmer faktiskt ingenting. Utan det är liksom... Jag, jag, jag ser, serien alldeles, man att serien tänker aldrig... Men vad vet du med den där grejen? Som jag alltid tänker. Nästan alla sig moderna uh, filmer. Och liksom många då, att De bara bygger upp någonting mm. Och sen glömmer de aldrig talar om det igen. Här så får allting... Mm. liksom sin förklaring, det kanske blir ett tillfredsställande slut uh, men mm. du får definitivt ett slut ja. så ja eller det visar bara på så här, skickligt, skickligt byggande av narrativ mm. ja. uh, men uh, men att uh, om man uh, kollar liksom på de här andra vi nämnde de två första säsongerna men till exempel den tredje säsongen tar väldigt mycket uh, fokus på liksom just City Hall alltså äh, det känns konstigt att säga stadshuset men liksom, men, äh, vad ska men vänta, säga, liksom styrandet är av staden och framförallt byråkrati. Och, är inte fjärde säsongen? Fjärde säsongen så är utbildning och skolan. Vad är fjärde säsongen? Jag tycker gärna att det skulle vara åt andra hållet tredje säsongen var utbildning och skola. Nej jag är ganska säker på att nej nej, därför att alltså allas var favorit Little finger så är ju borgmästaren i The Wire. Eller borgmästaren att bli. Och hans, äh, hans kamp att liksom faktiskt hålla i stad fria infria sina löften går vidare i säsong fyra. Tommy Carcetti. Mm. Ja. Uh, ja. Och, och sen då bara för, för att dra den hela liksom, till sin punkt då. Förlåt, jag måste göra en att till Aiden Gill ändå som tar Crackett är. Alltså Littlefinger i. Ja. i en annan serie av HBO, jag minns inte vad den heter. Mm. <laughs> uh, Någonting, Någonting med drakar. Ja, liksom mm. Brits Dragons, tror jag. Ja. Det är väl ett rollspel, tror jag. Uh, <laughs> och uh, sen då, sista säsongen så handlade det om liksom, printmedia, framförallt då, liksom, uh, tidningarna och liksom, tabloiderna. Mm. Så. Um, Precis. Vilka jag egentligen har gått full cirkel och tillbaka till där. David Simon. Klassiskt att har hängt sin hatt. Um, mm. Men som man kan säga liksom. Jag gillar att man kan säga som typ. Ska säga, De här huvudskurkarna från säsong två. Som man bara satt där och väntat. När ska de här jävla grekarna nu då bli fast och få sig. Ja. Uh, får de aldrig fast dem. För de är helt i en annan liksom, division. De spelar den ja, här andra divisionen, liksom, de här poliserna och de här andra brottslingarna. De kommer mm. inte ens ja. nära. De dansar runt om ja. hur lätt som helst. Ja. Uh, och sen, ser man bara hur de så här väldigt så här uh, bekväma, bara liksom så här glider runt där, nästan som en liten cameo i, åtminstone säsong 4 eller 5. Jo, de är still in business och de håller fortfarande på. Ja. Liksom, där går de än och som att oh, shit, där är de igen. Och, mm. Det är som sådana här grejer som gör att den, här, den här karaktärerna som de bygger här. Och deras livsöden är ju förstås fiktiva. Men det känns ja. väldigt vibrant och levande. Att det här skulle mycket väl kunna vara riktiga karaktärer. Och äm, det finns ju <coughs> i den här serien ganska många som säger: Baltimore original. Uh, som till exempel den här Snu Pearson som. Spelar ju i princip sig själv. Uh, ja, jo, åtminstone så att säga. Karaktären så jag går ju enligt samma, äh, med samma namn. Så. Ja. Uh, ja. Mm. Och uh, sen har vi ju alla som varit Michael K. Williams, Smallville. Ja. Mm. Uh, men alltså han är ju <coughs> man kan ju säga att uh, det här var hans breakout-roll. För Han är ju mm. typ med i allt i de är all rätt, liksom. han, är ju, han är ju väldigt kicklig. Uh, mm. Men jag tänkte på, vad heter han nu? Uh, den här Vilken karaktär funderar du på? Den här um, Barkstales rival. Ah, ja, uh, Marlow. Nej, inte Marlow. Uh, den den ah, okay. Proposition Joe att han. Ja, yeah, okej. Okay. Just ja, så uh, so, uh, nu liksom, nu, nu minns jag inte exakt vad han, vad han heter, han sa, eller, jo jo, uh, han hette Joseph någonting, jag kan inte minnas allt, uh, det var liksom säkert <laughs> mm. fyra år sedan så jag sa den här sen sist, me um, ja. men vad jag minns av honom, uh, så so, var so att han att han var ju en uh, han var ju en sån här uh, acting coach uh, just den här ja yeah. uh, alltså Joseph, Joseph Stewart måste väl tala Stewart ja Joseph Stewart yeah. okej okay. uh, no, anyway men han, han var ju liksom uh, han var ju en mentor för många av de här unga Uh, skadenspärarna som uh, var i den här showen och just och framförallt, liksom den här Felicia Pearson, uh, och jag minns att, liksom, mm. att han, han dog ju um, för några år sen och att det var många just allt med The Wire som att tala ut att han var ju en uh, väldigt givmild och väldigt viktig del av den här serien, fast många mm. kanske inte. Förstod liksom att det var så mycket som hände Där i bakgrunden Men, ja. men som sagt det finns ju många så här original här I den här serien och skulle det här ha varit för några år sedan uh, Jag ska ha haft en Bättre koll på det och förstås läst upp Lite mer bakom scen och sådär Och så ska jag ha haft Mer att, att säga om det här Så jag ber om ursäkt att uh, jag, jag nu inte Minns exakt alla de bästa Finaste detaljerna men mm. Men och ja Mm. Uh, mm. och sen så måste vi förstås göra en shout out till vår Idris ja, han är ju här mm. även mm. här och det var ju mm. egentligen det här som börjar hans amerikanska bana ja. trots allt han är ju britt mm. det, är ju, det är ju sant och det har, det har ju faktiskt ryktat här i någon kedja om att han Ska ha varit tänkt för rollen som en ny sorts James Bond i något skede. Mm. Yeah, sure, Var det men, ja, så har jag något. Jag ska vi inte glömma hans det... roll som Charakan i djungelboken. Oj, jag är. Idris Elba uh, <laughs> Men men med Idris. Vi, vi, har, vi håller på så mycket med honom i alla fall. Uh, mm. men, uh, men det finns väldigt många uh, Intressanta karaktärer I The Wire uh, so, Många som, uh, som Har gått vidare till större och bättre saker Det som blew my mind Första gången jag såg den här serien, så en Så har ju <laughs> Egentligen det ganska dumt men det var ju där Dominic West också var britt Ja. ja. Mm. ja. Uh, men Tydligen så kan det inte ha varit den enda Därför att <hör> Han hade ju fått beröm och han hade ju typ fått extra Awards eller så för sin, sin väldigt tunga balmore dialekt i den här serien. Ja, ja, Att folk har skrivit liksom den här ä, voice coachingen som man har fått och det här extra ja. jobbet som man har gjort. Um, men Dominic West, eller liksom den här Jimmy McNulty-karaktären, så är ju äntligen med som ett lim för ganska många sådana här. Mm. Um, historielement och att han är ju jag menar intrakaraktären Jimmy McNulty inte ska vi säga intressant men han är inte så, så viktig för historien, han är mer som bara ah det är Jimmy McNulty och ja, han är där och att ja, nu, nu, nu gjorde den där jävla spjuven det här så att vi tror hela stan att den är mördare lös <laughs> ja, ja, oh. <laughs> exakt ja, och, ja, och, och att något är mer en där rolig, liksom, det blåser vi liv i den här skiten karaktär. Mm. Um, så då, man kan ju fråga sig då hur, um, för det finns ju mm. i sådana här draman så finns det egentligen två typer av karaktärer. Det finns de här livsnära, de, de här skulle kunna vara riktiga, de här kan vi identifiera med karaktärerna. Ja. Och liksom kanske de här sorgliga livsöden karaktärerna. Uh, mm. Jag tänker nu till exempel på karaktären Bubs Mm, men, men, men hans, alltså, ja, alltså Bubs eller Bubbles, mm. ja men, men jag tänker att hans, hans story som sådan så var ju ändå så att jag visar ju även på det där någon form av hopp. Jo jo men alltså det där ja. med liksom han att han är engagerande och att liksom man skulle mm. gärna vilja veta mer av honom och liksom att hur blev ja. hur blev, <laughs> jo, no, hur blev liksom uh, Reginald Cousins till karaktären Bubbles den god lynta ja. typ. um, mm. men och sen får du ta alla andra som till exempel uh, Idris eller ingen Idris vi är fascinerade av Stringer Bell och vi, vi, vi tycker mm. att Bankmoreland är intressant och vi, vi gillar ja. liksom de här två uh, humla och dumla poliserna liksom Carver och Herc ja uh, precis sådär, mm. uh, no, okej okay. kanske de Herc är också lite en sån här Jimmy McNulty karaktär, men sen finns det mm. som den andra typen av karaktär och det är just den här som drivkraftkaraktärerna. karaktärerna de här karaktärerna som man, man, man, man lär sig allt man behöver veta om de här karaktärerna på på ett avsnitt ungefär. de har inte så många nivåer. Men mm. vi gillar dem då för att de är så mer roliga. Och de är mer som sådär att. Ja ah, bra nu, nu kommer hök Och han gör säkert någonting dumt. Som lärde till liksom, mm. så här djupare historielement för någon annan. Mm. Ja, äh, och, <clears throat> och. Båda de här som behövs. Men att självklart man kommer ju för den första typen. Inte för den andra. Men det sak mm. tror jag väldigt många. minst Jimmy McNulty. Från den här sären. Ja. Uh, men det är förmodligen för att Dominic West, En bra skådespelare. liksom han nälar den här rollen. Uh, mm, andra karaktärer är ju mer komplicerade och, och, och svåra. Mm. Uh, som att, men jag kan ju nämna och nu när vi ändå talar om det när när, liksom, uh, när det här går fel. Uh, och det är ja. ju till exempel en karaktär. Om det fanns någonting som var som så dumt i den här serien så är det nästan, liksom, det är nästan förstörd serien för mig. Mm. Så var det den här Brother moo -zone. Ah, okej. Okay. Ja. Uh, för att jag, jag tror att liksom, det som var skönt med den här serien var nästan alla karaktärer som var så bra skapta. Och det kändes som att de passade in perfekt i den här serien. Mm -hmm. sådär, ja, det fanns aldrig som jag det jula på att liksom att, äh, oj nej den här Bode är väldigt realistisk. eller att, jag äh, tror jag mm, en karaktär som bankvalen skulle klä sig sådär, utan nej nej det känns som att allting var mm. som att, yes jag, jag tror på varenda ord den här karaktären han vet nog, men så kommer mm. det Brother Muson. och plötsligt mm. så var det liksom en sån här många karaktär där uh, alltså du, du, har, du har rätt, ja om säger den, den där karaktär står, står nog ut. Det ja, men jag, jag, jag bara måste liksom, bara förklara liksom Brother Muson var en sån här karaktär som de bestämde sig för att sätta in där för att alla var höga på rök här och in den dagen. tänkte att det här skulle vara roligt om vi hade som en där out of this world svart hitman som jag antar liksom Hårt in i Nation of Islam då. Och heter liksom rätt rättvis. Eller rätt cheap på arabiska. Och liksom bara går runt här som så här. Superbäst på döda grejer. Och talar yeah. liksom som Webster. <laughs> uh, liksom, han, han stod ju ut som liksom like a sore thumb. Att. Vad var som att.? Att jag. Mm. jag jag förlåter dem aldrig heller för att den fittan de är avrätta Stringer Bell. Sorry, spoiler. Uh, mm. För att det var som en riktigt onödig karaktär. Jag brukar aldrig vara i förvåning av att man redigerar efter de har gått. Men om de någonsin vill ta bort någonting under den här serien, så här, ska de kunna ta bort det på <laughs> dem ur För det var riktigt som att var nästan helt. Jag skulle vilja ge den här sären så nära inte i Som jag skulle kunna ge någon särre för vad den försöker vara. Ja. Alltså. Yeah. Brother Musa så dra ner det till åtminstone en nio, bara därför att det var som att wow, oh, fuck, nu säger jag en serie, oh, this is so dumb, fuck. Um, yeah. mm. Men jag har hört mm. att jag är lite överdrivet gnellig. Men det är mm. nästan de få sakerna jag har att på när serien. Ifall ni inte listar ut det, jag tycker att den här serien är ganska bra. Jag tycker ni ska säga den där mm. The wire heter den. Mm. Mm. Ja, och den har ju faktiskt kommit ut som en ny HD-version 2014. Så det nu kan man se den det i, i, Ja, nu kan man ja. se si den i fantastisk, vad heter det, 1080p. Um, ja. men, men alltså, grej, grejen var att det, det funderades ju på att skulle, den här, skulle det ta bort någonting av den här seriens, vad ska jag andra Mm. Uh, i och med att den, den då ges ut som en, en HD-version mm. men med, med inte, in, inte inte skulle jag säga det att tittar faktiskt på några avsnitt så där att jag, jag såg båda versionerna mm. för, att, för att just se att säga kan man då lägga jag tycker jag faktiskt att det, att det är någonting som så liksom mm. tappas bort eller något, något som man faktiskt liksom läggs till med jag, jag, jag tyckte jag tyckte inte på det sättet att den skulle ha missat någonting i den där i den där ökade kärpan Nå, no, no, alltså okej, okay, här att jo, jo, att det fanns en, en tid när folk avsåg ungefär vilka slags tv som folk ser på det hemma mm. så att man kunde ja. göra vissa som så här uh, det är inte cinematiska utan det är cinematografiska saker. Med, mm -hmm. äh, med liksom serier och film. Om man tog det i beaktande. Äh, mm. äh, idag så måste man ju gå allting. Så har ha liksom så här widescreen. Liksom high definition. super liksom, ja. en, en vägg avsedd för tv-tittande. So like. Så man måste mm -hmm. vara riktigt säker på att bläcka bort all. Liksom så här en magma från karaktärernas ansikten. Så att de blir oförrättade hemma. Mm. Uh, men. Men jag tror sista slutligen. Att liksom. För att använda ett, uh, ett uttryck från Svenska Akademin. Att det är nog bara liksom så här har är bögar. Som liksom sitter och. Så det börjar fundera över att ja, att Jag kan bara säga den högsta upplösningen. Eller inte alls. På andra sidan då. Så mm. att det är liksom så här autenticitet slänga med liksom palestinernas Alain Conns bögarna som ställer med jag kan inte se Milner Greeniga liksom början av 2000-talet av 90 talet skiten som bara kan ses på, på Analog TV här, men mm. oj tittar en oskyddad kugg och sugden men <laughs> mm, mm. ja. igen en en shout out till våra våra homosexuella lyssnare, de, de gillar de här, de här små kufiska skämten vi gör om, om så här, spontan spontana anfall av kuksugari, det, det, det är skojigt. Mm. Uh, Nå no, men, nog kom det, uh, mm. men så alltså, jag tror det spelar någon roll i den här sären. Absolut ingen roll, liksom, nä, less fucked up than anyone ever, mm. liksom, in the royal fuck factory, liksom none, någon. Mm. Uh, <clears throat> men å andra sidan det finns ju särer framförallt som såhär uh, starkast 90-tals särer uh, som man bara kan yeah. säga från säsong till säsong hur de har gått igenom revolutionen mest med liksom det här formataspekten av liksom skärmen mm. och, att, då, det, och där blir det ju ofta lite kalkon till exempel att jag tänker nu på när de försökt Fixa upp så här: Buffy och Angels finns det såna här versioner. Och att man märker att de har, de har inte, de har i beaktande att ingen har som så här skärm. Så vi kommer inte visa den så här bräd För vi de visade så här brädd, så då syns den här kameramannen. Eller då syns ja. det i den här scenen när eh, Angel och Cordelia och Wesley går genom gymmet. Att, eh, att mm. de går förbi en lång spegel. Att, där går de bara två sen så ser vi att David börjar står där på sidan. Äh, riktigt av skärmen mm. och väntar på dem. Och sen när de möter upp med oss att går de alla tillsammans. Om man säger så man, vad vill inte göra om de borta? Och väntar sig för att ah, för den spegeln han ska ha gått med om han var osynlig. Men nu ser vi hela skärmen så nu ser vi att han är där. Så nu är hela illusionen borta. Yes. Haha, gej. Mm. Uh, och igen, det är bara roligt för liksom autenticitätskonstbögar. Men för vanliga människor eller vanliga bögar. För oss vanliga bögar. Så det betyder ingen roll. Liksom, så här. Mm. omodifierad snabbt smakar ibland lika bra. Uh, ja, men mm. den här serien så jag vet, har inga sådana problem så att de kan visa dig mm. hård eller inte hård eller space hård eller vad det är spelar ja. ingen roll. Vi, ja, kan, vi, kan, vi, kan lång, vi kan långt utlägga om det var värt mm. eller inte värt det. Ja. Där extra ja. Ja, där. Ja, men det är. Det är ju, den där extra kvaliteten är ju vad, det här, vad de här avsnittet handlar om. Jo, men jag behöver alla ursäkter för att få say, böga så mycket som jag kan. Det är den enda mm. orsaken varför jag kommer hit så vecka efter vecka. Nikolaj. För att få det där bög. För att få det där bögande ur dig. Jo. Bögen bögade bögarna böget. Men jag tänkte där... Ska vi, ska ska du, vi, var, var, vi, vi kan ja. använda det här på så sätt vi kan ta upp homosexualitet i den här serien. för det är, det är roligt för att, um, mm. om man om man den, den, uh, som kommer i mitt i den så är ju igen uh, Omar, Omar Little ja, han, var ju, han var ju mega gay liksom han, och han var ju liksom den tuffaste uh, killen alltså alla var ju rädda för Omar. Ja, jo, precis. Han var, ju, han var ju kanske inte så mycket som en person. som Han var ju en, vad ska säga? Var ju en myt på, på gatorna i, i Baltimore. Jo, han var ju en vandrande legend. Och han ja. är ju faktiskt baserad på en riktig karaktär. Det fanns en ja. karaktär som heter Omar lite. Men, eller fanns det? Jag, vet i alla fall, mm. jag minns i alla fall att han var baserad på en riktig karaktär. Men ja. förstås fiktionaliserande och så om och lite. Men, men liksom, han gick ju fram till typ så här. Eh, liksom knarkar, eh, liksom med ja. sin shotgun och sa. Ska jag komma in eller inte? Så droppar de ut sin shit istället för de vill inte att Omar ska komma in. <laughs> Precis. Ja, och så, mm. sen går han och så, sen star han liksom snabbt i brötten. Och mm. det var ju inte så många år innan det här. Som det var liksom, så var det ju som bara som så här att homosexualitet på tv var ju fortfarande någonting som man gjorde narr av. Eller liksom att det var ju som mm. utenav varit skämt. Mm. Jo, an antingen det så porträtterades det som, som så att säga någon form av psykisk störning. Mm. De är väldigt många liksom, ja, liksom. Mm. tv eller som skulle säga sitcoms här från, skulle vi säga 90-talet, mm. allt från Friends till... Uh, you name it, kanske yeah. you know, That 70-show och alla sådana Ja, Frasier också mm. alltså, alltså böga var ju liksom så här ladida personer som man inte riktigt skulle ta seriöst att i bästa fall var de empowered glada personer Ja. För att det var ju som bögarnas jobb. De måste som justifiera varför de får vara med. Eller varför de tar spålvaror. För att mm. de var liksom så bra att klä sig. Då, eller dansa eller sjunga. Så därför fick de vara med. Ja. Men mm. den här serien var ju en av. Jag ska säga de första serien. om man går liksom redan kronologiskt. Uh, I liksom film. Även att, liksom att. Som tog alltså, homosexualitet. Och bara en lite till deras person. Precis som jag antar att att det inte var det som så big deal att om de var Nej. gay eller inte. Uh, eller det var som så mycket deal som tittaren gjorde av det, men om Little ja. var gay. Så då fick deal with det eller så gjorde du inte. Ja, um, men så, ja, du hade ju andra karaktärer som alltså Kim Gregs. Greggs, mm. som vi som också var... Jo. Ja, homosexuell och så har du ju äh, det här som också var jag tycker, den minsta lilla detaljen som var ju den här alltså, William Rawls karaktären. Och det var Spelade väldigt roligt det John var honom Norman. jag tänkte nämna i slutet av den här men låt oss ja. diskutera Shaquille Greggs uh, Shaquille mm. Greggs så var ju hon var ju en intressant karaktär för att hon var ju på något vis den här starka tvinnan i en väldigt mansdominerat samhälle att polisen, polisen var ju liksom en liksom så här mänsklubb där alla liksom, mm. och som kvinnor måste du liksom vara tuff, eller shut the fuck up. Och uh, ja, äh, jävla, gå, gå med i den där jargongen. Mm. Och Shaquille liksom. Gregs var ju liksom den tuffaste av dem alla. Men man kunde ha mm. liksom hur viktig hon var för dem, fast liksom alla försökte. Ja. liksom Lite så här hitanhör och liksom kolla på den rumpa och för övrigt så som spelar Sakim och så som jag tyvärr nu inte minst vad hon hätte Sonja son. Precis. Så hon var jag, tror jag, hade mycket att göra med liksom så här, så här att skola och skådespelare Det var att. Hon arbetade med som så här inner city youth i Baltimore. Nu ger jag henne jättemycket kanske, men jag minns att hon och Ad, precis som den här Proposition joke killen så gjorde en massa äh, mm. grejer. för dem. Hon var tydligen Baltimore-original. Äh, men, ja. men jag tyckte det var kul för att hon, jag minns att hon sa där att liksom just som så här att, som kvinna i polisen, men när man har liksom, fått, liksom skiten sparkade ut sen några gånger så då är det vara så big deal och då blir man lite tuff och man måste lära sig liksom ge tillbaka ja. skiten och sådär. Men, men hon hade aldrig, ja. tycker jag på något vis, den här sären att, liksom det är svårt för mig som en kvinna som dessutom har män så, och tissar, det är så tungt att vara jag, utan hon var liksom, hon var liksom det här bra sättet att empower, tycker jag. Att man, man mm. gjorde inte så mycket del av att hon är kvinna därför att hon awesome, utan hon var awesome ja. därför att hon var Shaquem och Greggs så hon rockade vara kvinna på samma ja. sätt som hon rockade vara gay. Mm och det tycker jag var Precis. väldigt empowering men samtidigt kunde man säga liksom, när hon blev skjuten på den här stingen som gick helt fel att hur, ja. hur, mm. hur liksom, folk var fästade vid henne och hur mycket hon betydde för folk plus det faktum att eh, då, jag tror på huvudpointer med det var ju när det att hon blev skjuten men de ville visa liksom, hur absolut natts polisen kunde gå om liksom, deras ägna blev mm. skjuten ja. men eh, jo men sen så, så, precis som Nikolaj sa, så när vi ändå talar om gay liksom den här serien, Att uh, John Doman, mm. uh, John Doman, whatever. Han spelar liksom mm. William Rawls, som var den här <coughs>, poliskaptenen då. Som var ju en sån här uh, middescation chef ungefär. Som var. Ja. Uh, han, uh, och, och han var. Kanske, ja, jag är frästad att säga min favoritkaraktär i serien. Okej. Okay. Därför uh, att han, han var en sån här... Um, han var slämmig på ett väldigt skickligt sätt. Uh, jag tror man, man reflekterar väldigt bra i liksom den här karaktären. Och kanske lite i, i liksom Wendell Pierce, Bank Morland. Och mm. uh, kanske lite uh, i den här... Uh, Uh, Lester Freeman uh, Clark Peters yeah. karaktär uh, Hur liksom mm. de här gamla Poliserna uh, Som hade varit med hur länge som helst Och som visste mm. exakt Vad som gällde Och hur man skulle hantera det På bästa sätt Och att det här sättet som de hanterade de var ju helt Olika liksom yeah. uh, Bankmålen var ju Omväxande cyniker och optimist uh, Liksom mm. Lester Freeman var liksom pragmatist, men just den här William Rawls karaktären. som var alltid liksom den här. Uh, Hur kan jag vända det till det absolut bästa jag kan så här. Och, men det roliga var att han hade ändå liksom ett hjärta Han hade ändå en käl. Han var ju bara som så här evil, for the sake of evil. Ja. Uh, och att han höll hela tiden på, han hoppade hela tiden på folk för. Ja. Allt som de har ja. som stod ut så hoppade han på. Och han, ja. han, han gillar sig att sätta på alla som liksom inte visste sin plats. Och mm. jag tyckte det var så jätteroligt när liksom... Minns du att det var dess, dess sista avsnittet, sista avsnittet så var det någon äh, sån där karaktär då? Äh, som bara gick igenom någon sån gayklubb. Och så sitter William mm. Rawls där och tar en drink och är liksom, typ bara väldigt friendly med alla där. Och jag tyckte att yeah. det var som så bara, det var så så bra man börde säga någonting. Det var bara som en så jättebra kommentar på den här karaktären. Mm. Um, att, ja, jag gillar liksom så här komplicerade multifacetterade karaktärer som opererar på många nivåer. Yeah. Uh, att, mm. jag tror man kan säga operera. Det blir mycket mm. svängt. Ja, ja, ja, men, ja, men som, alltså, som, ja som, som, som fungerar. Mm, ja, på flera på olika nivåer men, i princip jo men det, det, det, det, det finns, ja mm, okej, okay. fungerar uh, nej men visst kan man säga. operera jo, jag, jag, jag litar på min mm -hmm. uh, språkkompetens mm -hmm. mm. Jag ja, det åtta språk för inte vilka åtta språk ja, så, att, vi. så, att du, så att du kan blanda friskt med, mellan dem alla ja, du är på Nikolaj. Mm. Ja, det in uh, no, Innan jag börjar förolämpa dig på isländska så ska vi väl kanske gå vidare Jag tror ja. att det är bäst så för jo, våra ja. lyssnare också jo, uh, men hu Huvudsaken ja, var jag fick skryta om min, mina språkkunskaper ja, ja, Varför demonstrerar du inte om det live? Nej um. <laughs> en en en, kan, mina, en, mina hallua, en mina en mina halu en mina halu <laughs> för koska mina uhelin häva suami ja ja uh, mm, ja ja men, men, alltså, äh, att ja ja ja ja ja ja ja jag var ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Chris Presbluski. Mm. Som den har ett av de bästa namnen som jag någonsin hört. Jim Trufrost. Ja. ja, precis. Alltså, alltså god damn. Ja. ja liksom, jag kommer alltid att minnas den där. Jag bara för att den där namnen är helt fucking awesome. Men ja, please, mm. go on. Ja, ja men jag tänker att för han introducerades ju i princip som den här den som ingen ville ha. Han var mm. inkompetent mm. Ö, och och det där och, men sen så visade, visade han ju egentligen att han hade han hade ganska riktigt bra så intuition mm. där och han och han löste ju tycker jag liksom flera saker eller flera flera aspekter av det här varskt att falla i i första säsongen till exempel. Att, mm. vad löste han i första säsongen? No, det var ju till exempel han som kom på den här uh, sifferkoden. Alltså klockorna. Som de, uh, nej, de, klockorna var ju i, i de senare. Jo, det var det jag, var jag den tänkte med, för att det var så sämt ja. i, i serien. Ja, ja, det, alltså, det, var, det var den här nummer, alltså telefonernas liksom numrer, det de att vi hoppade över femman. Ja, just det. Mm. Så, så det var ju han som... För när de först tyckte att han var fullständigt kukur för att han stod och kopierade uh, telefonen. Han mm. hade satt telefonen på kopieringsmaskinen och tog kopia efter kopia. Men mm. sen lyckades han hitta det där systemet, hur, hur de då försökte komma förbi det där. Precis. Polisens bevakning. Uh, och sen alltså, det här var ju en karaktär som man sen fick se i en roll vad som hände efter att han då var tvungen att att vad skulle avgå från, från mm. polismakten, men att mm. han kommer tillbaka i formen av en vad ska man säga, den här ide idealisten, alltså kanske den här läraren. You need soft eyes. <laughs> ja, ja precis. Mm. Ja. så, så liksom den den karaktären kände jag en ganska stor där, säga, empati för, just i de, i de sakerna som han gick igenom. Känner du igen den briljanta psykopaten i dig själv? Ja, precis. Det var, det var ju just det. Jag, jag, jag, jag har också tänkt flera gånger på att jag skulle vilja skjuta någon så där, helt randomly. Um, jo. Men uh, sen den andra som jag tyckte att liksom, imponera på mig som var, var då just uh, denna uh, Marlowe Stanfield mm. som porträtterades av Jamie Hector. Mm. jag var ju inte kanske lika uh, in, eller han, han uh, upptände inte mig på något särskilt speciellt sätt ja, ja. Men, men vill du? Nej, nej, alltså det var, det var no någonting i hans den här jag tror att den här skådespelaren själv hade beskrivit den här karaktären Marlowe Stanfield som en på många sätt en väldigt ekonomisk karaktär att han beskrev Varför... den som så ja Mm. ja, alltså att det, var en, det var en karaktär som han uttryckte sig egentligen väldigt lite mm. han hans det, det, var, det var inte det fanns egentligen ingen, såhär, ingenting utsmyckat kring den där karaktären mm. han, han, var, han var på många sätt en, såhär, det var rakt på, det var oftast väldigt brutalt och på, på många sätt tänkte jag att han, han verkar liksom sakna en viss sån mänsklighet um, no, om, man, om man jämför det med, med till exempel Avon Barksdale no, men till exempel uh, när jag diskuterade den här serien med andra som har sett den uh, några gånger mm. så brukar det ofta ja. komma från konceptet av the street att vem vilken ja. karaktär symboliserar the street och mm. uh, de flesta som har sett serien en gång så brukar säga Marlowe vi uh, som har sett okay. så mm. kanske några gånger så brukar jag ofta säga body. Uh, därför att det okay. fanns ännu fler spoiler-varningar på kommande. Att Det fanns någonting väldigt sårligt men samt samtidigt väldigt så här uh, hoppfyllt över när karaktären Body blev skjuten. Uh, yeah. för att på något vis det, det symbolisera nästan ofrånkomligt att det var någon där någonting nyt på väg. Nu var det, nåt, nu var det bara ära över. Mm. Med både kanske. Hela den här Avon Barksdale Young Hoppers kulturen och nu var det någonting mer uh, någonting större och kanske ännu värre. Och mer businessdrivande på väg. Um, Precis. Jag tror att um, den här um, Marlow så han fast där kanske The Street i att liksom händer när du har i princip en så här gatrotta som har gått genom allting, och nu mm. bara inser att han, han vill vara högst i näringskedjan. Och det är ja. onödigt att, att göra någonting annat. Mm. Äh, ja men då, då tar man allt man kan, och till exempel min favorit med honom så var ju när han kom och offer Proposition Joe. Ja, precis. The proposition Joe var ju på sätt och vis han var säkert lika grym som någon annan karaktär där men man kände ändå mm. att han var lite han var en aning utilitaristisk han var mer som så här: att, men hej liksom, vi kan dela liksom, inte behöver någon så alltså, it's fine, ja, så, ja, precis. Mm. Att, ja. på sätt och vis så fick man ju intryck när det var han och så fick man intrycka att är ju bara full av sig själv. Barksdale vill mm -hmm. ju bara liksom vara kung. Stringer Bell var ju ja. kanske lite mer jordnära, men han visade ju sig vara förlömsk för sitt eget bästa. Mm, uh, och han, han saknar kanske de här råa instinkterna som Avon Barksdale hade. Uh, ja. Opposition Joe var ju med som sa att nah, behöver det, det vara så allvarligt. Och sen då, när, mm. när Marlow är av nödtvången och någonting annat, så kommer den nej men behöver inte mer av dig, så nu tänker jag ta livet av dig. Mm. Ja. Väldigt ja, då... pragmatiskt, väldigt kallt. Kanske lite oövervägt, ja. kanske inte som så långsiktigt, men så gjorde han. Mm. Uh, och sen Precis. i slutet, när man märker hur alla de här vita ser klappa om honom och så att, nu är du liksom set for life, nu behöver du inte göra någonting med ja. Och så kommer mm. hon att och hotar honom där, man tänker att han ska vara så rik och bara vet han ska bara gå vidare men absolut inte, han drar vapen och han agerar direkt för det är viktigt att de vet vem han är Ja, jo, precis, och det där kommer ju fram i ett tidigare skede när då han då sitter, sitter arresterad och mm. han får höra att, uh, att då uh, Omar Little hade gått omkring och sagt att han, är en, att han är i princip är fegis Mm. Att han inte själv kommer fram utan låter sina äh, sina äh, underhuggare. Ja. ja, sina underhuggare liksom, köta om allt grovarbete. Och mm. hans reaktion att istället för att som jag tänker att någon annan av de här karaktärerna skulle vara i sådär, där som liksom att jag Men, vad fan han är död. liknande, mm. att liknande, oops spoiler. Omar dör ju. så, så är, är sa, ju den här grejen. Sa du det faktiskt? jag tror jag måste missa men ja. men alltså, just den här reaktionen som som då, karaktären är ifrån sig det där vikten i att liksom, hans namn mm. har blivit på något sätt smutskastat mm. och det och som liksom, det är en så det, det är en så intressant tycker jag reaktion det där att på något sätt att en ens namn Alltså, den, den, är, den är förståelig. Men, men samtidigt, jag att det, det är någonting som man inte har sett i, i, i, i, i andra karaktärer där. Jo, nog så man det. Bara liksom kanske okay. i den här, här självflagellärande storhetsvansinnegraden. Att Barks hade har inte mm. samma problem. Det var ju därför han egentligen hamnade fast då. Uh, mm. uh, För att liksom nå för full av sig själv. Uh, Marlow var ju mm. Liksom det som Scream Sheet Proposition Joe och kanske liksom andra så var ju att Marlow var ju hänsynslös. Ja. Det, det fanns som ingenting egentligen fördömande i honom. eller som, mm. det, fann, det, liksom det fanns inget gott i honom. Han var bara liksom en, en ond, ond, ond, ond son of a bitch. Den här grejen, ja. den unga mm. pojkarna egentligen. Ja. Uh, och att, men man sa nog det andra liksom att, att någon inte respekterade ditt namn på det Street och det var väldigt viktigt med cred mm. och så här. Och de här ja. högra killarna som var högre i de lärde ju på. Det fanns unga som hela tiden var villiga att bevisa sig och försöka komma vidare. Uh, men det här mm. var ju, man, kunde, man kan ju nog se samma sak i många liksom så här uh, maffiefilmer och så här och liknande. Att liksom. Mm, det här var ju liksom, ett samhälle som hade häderskodex och system och att, och att förstås så kapitalisera de stora pojkarna på det. Mm. Men att om man tänker ja. att, liksom att hey, tänker du ta skulden för det här får du fängelse i 20 år, sure. Mm. Det är ju bättre <laughs> än att rat someone out för då tror folk att jag är en kärring. Uh, ja, det låter inte så dumt egentligen för ju 20 år i fängelse men you know, whatever men mm. <laughs> men ja, mm. men, ja men, men jag tror kanske kanske tillräckligt med Gush uh, jag tror ju mm. uh, för att så småningom börja avrunda så tror jag kanske det är värt att tala lite om David Simon um, för han, han skapar ju den här serien, och uh, man kan ju i princip säga att han drävde no? uh, yeah. Jag tror ju en sak som är väldigt avgörande, uh, just med David Simon, Jag uh, känner alltså till still den här killen, by the way? Uh, nu måste jag medja inte mera än vad jag har läst, här på det fantastiska Wikipedia. Mm. No, men, uh, jag har jag har sett vissa andra grejer när har gjort. Uh, till exempel, jag nämnde redan The Tremé, uh, vilket då handlar om yeah. uh, just den här delen av New Orleans um, som just The Tremé då. Och uh, yeah. folk då efter liksom där de här katastroferna liksom Hurricane Katrina och alla de här. Och mm. det handlar ju egentligen ganska mycket om hur den amerikanska regeringen har varit dem och så här. Och den har ju yeah. fått mycket pris. Jag tycker ju att den liksom det såna säger att liksom den, här, den här samhällsfrågan jag lyfter fram är jätteintressant och viktig. Men det gör mm -hmm. inte nödvändigtvis att serien är viktig. Och att om jag ska helt hellre okay. säga min åsikt om det så handlar det om en massa lata tattare som inte vill arbeta och bara festa hela tiden. Uh, och att ja. jag kan inte som finnande riktigt relatära. Mm. Ja, uh, nej, det, är den, det är den där lutheranska arbetsmoralen i dig som... Nej men alltså det känns som att oj yes, att liksom vem bryr sig liksom så här, I don't know, inkomst eller jobbsäkerhet eller liksom att man har nu som ett vettigt hus att det är nog om man får liksom supa och spela musik hela dagen jag menar, mm. liksom, vad är det här liksom, tidigt 1800-talet liksom, what yeah. men andra sidan musiken mm. har väl inte bitit mig jag har väl inte liksom Uh, det mig i mitt blod så att fuck it. Men där ser man ju många mm. från The Wire där. Men mm. med, med, det sagt, med det sagt vill jag bara infika, jo, det är fina rollprestationer då, som snyggt gjort så är det liksom uh, en uh, väldigt bra rollprestation från John Goodman och alla möjliga uh, personer där. Men den huckar mm. bara inte mig. Jag kände ingenting för de här människorna där. För jag kände som att när ni vill ha så är det liksom... Det som att liksom, det ska vara en här om folk som så jättegärna vill äta munkar varje dag. Medan liksom med mm. deras hus och brunnit med deras barn. Och liksom att vi får inte gå i skolan. Som jag är med munkarna. Vi måste ha munkarna. Var är det munkarna? Att mm. det är som på den nivån för mig. Vad ska jag are you Men sen så... Um, så har, om du inte har sett den så har du säkert kanske hört talas om Generation Kill. Uh, ja, hört talas om. Jo, mm. sett. Nej. Mm. Det är en minisärie på typ åtta avsnitt med äh, Alexander Skarsgård bland annat. Okej. Okay. Just innan han blev superkänd i äh, en där vampys är jag inte tänker ta i min mun. Uh, och och det, det var liksom en, en, en serie om uh, hur det egentligen är från uh, ska vi säga, de här militärkillarnas uh, perspektiv just när man var mm. till Afghanistan och till, tror de var väl det Afghanistan Och den fick ju jättemycket mm, lovord och pris men den fick också väldigt mycket kritik därför att, menar, det var kanske lite för nära sanningen. <laughs> mm. Okej, okay. just mm. så. Ja, ja. Man kan ju inte, herregud, ge en realistisk bild av den amerikanska militärens mm. existens. Mm. Ja, men det tog ganska mycket av den här trumpetsolobravadon som Amerika är så alltså kända för i sina medieporträttationer av krig och mm. sin militär och gjorde kanske lite, lite för lite för nära sanningen. Ja. Och det var framförallt Visst. den karaktär som vars porträtt är inte det som de Väldigt upprörd över amerikanska militären för att det var kanske lite för spartan. Um, men okay. i alla fall. Uh, någonting att kolla upp. Uh, mm, men och det, och det finns mycket mer han har gjort. Jag tänker räkna upp allting annat han har gjort. Uh, det som jag vill framhålla för att jag har en point med allt det här. Så att liksom han uh, innan The Wire, vilka många inte känner yeah. till, så skrev han två böcker. Eller. Uh, eller jo, innan det skrev han två böcker. Han, han skrev liksom Homicide, a, a Year on the Killing Streets. Och sen så mm -hmm. uh, skrev han tillsammans med, med uh, den här Ed Burns. Så skrev han liksom The Corner, A Year a year in the Life of, of an Inner City Neighborhood. Um, och um, de gjorde ju en serie som heter Homicide, Life on the Streets. Som gick ju Precis. i typ sju år kanske, Jag vet inte, uh, och mm. um, sen så gjorde man en isär av den andra boken som heter Corner i yeah. på 2000 kanske, um, och um, det här är ju i princip The Wire innan The Wire, mm. och i de här scenerna så ser man många av de här skådespelarna i The Wire. precis och de här särorna handlar exakt vad ni tror de handlar om. Uh, men <gör> jag, jag nämn alla de här. Därför att uh, alla de här, ska vi säga, verken och alla de här grejerna skriver jag producerar. Så egentligen verk av liksom så här idoga observationer. Att liksom det känns mm. väldigt äkta därför att det är byggt på äkta händelser. Och karaktärerna kanske är fiktiva. Eller i bästa fall har lånat en hel del inspiration. Men... De är liksom, de kommer från äkta, det är bara fantasifoster. Och mm. äh, liksom äh, David Simon så arbetar som, äh, som journalist för The Baltimore Sun i typ 13 år. Mm. Så han vet definitivt vad han talar om när han, mm. äh, när han talar om Baltimore. Äh, ja. Och med de här andra grejerna han gjorde så gjorde jag extensivt. Äh, forskning och satt sig in och, och det massa så att, äh, och, och jag minns att han sa själv att, att äh, hans mål var ju alltid att liksom göra de bästa, den som liksom, rapporterar den bästa möjliga historien utan att liksom fabricera precis äh, men han men som jag förstod senare mot senare tiden så blev han han, han ju mer och mer från vän från media att han tyckte att han lite hade förlorat sin point och att den hade någon förmåga att påverka människor längre. Vilket är ganska intressant för mm. att det, det, han verkar ha samma tankar som jag har. Um, men att anledningen att, hem, att han skrev de här böckerna och sen började med det här var ju i för att han tyckte att nu var det roligt att göra med det längre och det bara blivit skit. Och, yeah. och sluta på The Baltimore Sun och så här. Yeah. Um, men att men så David, David Simon sa en väldigt intressant kille som gjorde intressanta saker. Och jag, och jag tycker att um, ja, jag har nu inte satt mig in i den här show me the hero uh, eller show me a hero uh, som mm. med, men till exempel The Deuce som handlar om porrindustrin uh, i Amerika ja. när den börjar. Så den, den har jag liksom på min särlista. Den ska jag definitivt satt mig in i. Kanske vi diskuterar den här någon gång. Mm. Men, helt... men om man gillar The Wire eller är intresserad av The Wire så finns det definitivt, det finns i princip två till serier som är liksom The Wire Light. som man kan köra först eller efter eller mittemellan om man så vill. Mm -hmm. Och äh, jag tycker hon är en fascinerande person. Mm. Mm. Så. Ja. Och det är, det är ju intressant att man ibland kan få sådana här saker. Uh, jag minns inte vem som famös sa. Att liksom, att om du tar en person som inte har några talanger. Och inte är bra på någonting. Så får mm. du förmodligen en bästsäljande bok. Eller tv-serie. Men om du tar en karaktär som är faktiskt begåvad. Faktiskt har någonting att berätta. Och faktiskt yeah. brinner för det han eller hon gör. Så då får du mm. någon sån där 10 000 exemplar utgivas, som vissa ligger hamna på någon sån där äh, re, Liksom editors choice eller någonting. Men aldrig på Precis. liksom. Äh, Jag listan. Men mm. det är ju roligt nu att just med The Wire att liksom all, alla missar den när den kom nu, ja. idag, så börjar som folk faktiskt insa att holy shit, den här här är hur bra som helst Jag har ingen mm. vet så den har kommit, wow, what the fuck men när, åtminstone Precis. tre gånger per år så kommer de att berätta för mig om The Wire och så är den, den här seren måste jag säga som <laughs> mm. att really? okay don't say um, mm. men jag, jag tror liksom för att göra en kommentar om den här sären, jag talar jättemycket hoppa in när du vill Nikolaj Uh, mm -hmm. Men om jag ska säga någonting om den här serien, Som The Wire uh, Bara som yeah. själva serien var den som tar, så. Det som är som väldigt intressant då, Så att jag tror att Om jag ska, sälja, om jag ska behöva sälja den här serien Åt liksom nu då En, en vanlig vardagsidiot då, uh, yeah. Så Då ska jag förmodligen sälja den med det Att hej Idiot, har du någonsin fundit här över Och jag ska väl inte kalla hen för idiot Jag måste väl Okej, okay. uh, hör du, N Nils, um, har du någonsin funderat över hur en stor amerikansk stat med en 80% svart befolkning och stora uh, korruptionsskandaler och problem i sin, i sin uh, uh, administrativa enhet fungerar? Mm -hmm. Men då kan du se på The Wire, Nils. Se The Wire, mm. satans ja. idiot, satan. Ja. och sen kan du ju säga att de har, de har många, många fina citat som man kan plocka ut därifrån som till exempel den famosa senatorn Clay Davis som ju med ja, ja det, det, det är ju som words to live by ja, ja men titta nu får vi en tillbaka referens var inte roligt när äh, när vi så både Clay Davis och Idris i tillsammans igen efter, vad det då, typ ja, tio år i uh, Mollys game. Det är Oj vad vilken Infra bra film. film. Det, det var Clay, nog bra. Du, inte var det ju Clay Davies, det var ju Maurice Levy. Alltså Michael Kosta. Ja. ja, förlåt. Aj, aj, aj, aj, aj. Oj vilken tabbe. Jaha. Jaha, vad ska Idris säga nu? Oj nej nu, kanske han fortsätter att inte besvara våra mejl. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Have you thought of getting få in i Finnish media? <laughs> <laughs> our our assholes are open and waiting. <laughs> ja. Yeah. Okej. Okay. No, men förlåt. Yeah. Uh, Michael Kost, uh, Kost of Kostroff, whatever. Kostroff. Ja. Mm. Yeah, Kostroff, yes. Så han var med. Mm? Yeah. Ja. Ja. Ja. Ja. Så han var med. Ja. Ja. Ja. Ja. Så Ja. Hej, boy. <laughs> Jag precis. Ser du med sådana som sådär där, är det första high five av mamma bröstet och sen high five av mamma Jag <laughs> Ja, precis. Ja, <laughs> exakt på det sätt. Ja. One, two, three, in the garden. <laughs> det sjunger de i början Mm. Så där. Ja, ja. Ja, men det var men det var de de inte det var inte de Isaiah Whitlock nej, no. junior, Isaiah Whitlock Junior. Mm. Yeah, men shit. men uh, Morris Levy har en bra catchphrase. Nej, han har ju inte alltså det är ju det men jag tycker just att det här Isaiah Whitlock så fast det Hans <laughs> tagline på många sätt det var, det var, det var som så så catchy mm. den, den fungerar i så många situationer no, du, så men där måste man ju säga att nu var det ju de här i mm. princip alltså nu var det, nu var det ju de, de som bara kostymer mm. i den här serien ja. nu var det ju de som egentligen var de här om man säger de, de stora skurkarna det var ju bara det att de rörde ju sig på, på en sådan nivå där det var hemskt mycket svårare att No, men, jag, jag vet inte, alltså för, för fuck jag ville ju börja avrunda, men nu blev vi indragna jag uh, alltså, alltså, men det här grejen, var den sista grejen, mm. fine uh, att, att så, Morris Levy var ju väldigt välputsad han, han blev ju aldrig liksom satt i i liksom, farozonen någonsin, han bara tog ju pengarna och, och som gjorde uh, en tjänst Jo, ja, att mm. liksom alla, inklusive Marlowe så var ju som sådär, okej okay, om du säger det så ja och nu talar vi just om det Michael Kostroff och det, uh, att yeah. han han förkroppsligas som den här slemmiga. Så här, det var alltid som så där starfucker lärde på honom mm. på något vis ja var så det var sådana greener som typ gick runt huvudet liksom, att, okay, nu ska jag lura byxorna av den här uh, sejögen yeah. idag Uh, men liksom, jag tycker Clay Davis uh, och uh, den här uh, Edwin, eller Edmund Burrell uh, så liksom uh, Ja, alltså Frankie Faison eller hur man vet hans ja. namn ja. Ja. Mm? Så, Nikolaj, sitter du på Wikipedia nu? Nej, faktiskt hans namn så kommer jag ihåg riktigt okay. Ja, alltså jag hatar den karaktären. Ja. Vär, du, jag hatade den honom. karaktären så starkt. Jag hatar honom åh, men sen började jag riktigt uppskatta honom. Vad varför? Okej, okay. no. För att, alltså egentligen så kommer det att han var ju egentligen så, så rolig. Uh, no, det alltså, det mm. bara att liksom tog tid att säga det här roliga. För de var, jag tror det är liksom just det här att man måste, det här den säger är en serie som man måste säga, kanske mer än en gång att sen i något yeah. det, så när du säger det nästa gång så kan det mycket väl hända om mm -hmm. du tycker att Frankie är hur rolig som helst för att yeah. alltså, jag sa ju liksom kanske för en halvtimme sen så nämnde jag att liksom, det fanns de här poliserna de här gamla poliserna som visste hur allting fungerar, hur allting gick till hur man svänga allting till sin fördel egentligen Av ja. olika, och de gjorde bara med lite olika motivationer ja. Irwin Burrell <laughs> så var liksom bara inkompetent alltså mm. han var, in, han var inte bra på någonting men han mm. hade liksom men han var bra att hålla, hålla händerna framme när det där hade ut saker och han var bra mm. ja, på något vis att hålla upp dörrar och vara ah, på rätt plats på rätt tid mm. ja. Jo, det, det, och det stämmer där, och han var ju en av de drivande krafterna i säsong två varför det i princip då gick in för hela det här fallet i mm. mm. Amen ja, området mm. men i alla fall, jag tyckte det var så roligt för att trots allt han gick igenom så landade han ändå alltid på fötter ja att liksom, och grejen var att alltså han, han gjorde inte egentligen så mycket för det han var liksom mest bara som att men ändå så, så på något vis så landade han på fötter igen och det, det är mm. jätteroligt ja uh, för det liksom gav en så bra kommentar. Ja, men du är en så här jobbposition och har ingen skam. Och bara där och mm. håller ut händerna. Så då kommer folk bröst pengar över det bara. Det kommer aldrig att sluta. <laughs> ja. uh, och, och liksom hans motpart då på något vis Clay Davis. Så han var ju ja. riktigt så här opportunisten. Han var ju den här västland som bara liksom höll ut pengarna. Och, liksom, och dessutom att händerna i fickorna och svårt ingen tittade ja Precis, så han var ju på något mm. sätt en professionell snattare, men han blev ju helt fast med, med handen i kakburken. Mm. Han hade ju den här passiva grejen som Erwin som Burrell hade, men det han hade istället var ju att han liksom gick och så bebe ännu jag som är så utsatt, och jag som bara har gjort fina saker och om ja. ett barns svält där inte kan jag välta vad inte ge pengar och jag, jag vet att de ja. var pengarna att märka för någonting men jag måste ge pengar liksom att och alla bara mm. liksom att åh. <laughs> <laughs> och sen tror de på honom att det är ja. någon som fucka kollar där så, ja. alltså Ah, alltså, för, för, jag tror det är därför att Erwin Burrell så representerar människor som jag har känt liksom, privat och så var, riktigt, var det så där. de har fucking inte lyftat finger i hela sitt liv men så fort ja. det liksom vankas tack eller liksom så får det delas ut akolader, så är man så så fort ja. det delas ut berömmelser eller pris eller liksom mm. belöning så då står de där att ja, tack tack för att ni kom, precis och den här andra så är ju riktigt den här som kommissäräraren. Jag, jag vet, jag tror jag kan ta tala svenska längre. Men den här som bara så gnäller och liksom spelar upp sin egen roll i allting så ofantligt. Att det mm. sista alla liksom ja men är det Jesus kommen igen? <laughs> mm. Och de var jättebra. Jag tyckte om de båda, de var roliga. De fick mig att lolla hårt. mm. mm. Men samtidigt var de båda väldigt trovärdiga karaktärer. Så de var inte bara liksom skojiga gubbar som var där för att man skulle rycka på mun. Ja. Så var det. Mm. Ja. ja. Så en, en helt okej okay serie. Jag tror att vi kan ge den två kärnor av, av fem. Det är svårt för mig att dela ut avgrundspoäng, mitt nya värderingssystem yeah. för allting, yeah. äh, till den här serien. Jag tror jag ger den här serien en av av tio möjliga, bara för den där Satans Brother Muson. Mm. Men allt annat riktigt, riktigt sävärt David Simon, brilliance, skinar över hela. Och äh, om du tycker att du måste gå retro, vilket känns fel för den här serien är inte så gammal, mm. har du måste säga någonting som inte har kommit ut i år på Netflix så då tycker jag du kan säga The Wire den är riktigt sävvärd och mm. det är en av de där unika grejerna att liksom du har sett någonting som har varit jättebra men du kan dessutom vända dig in i kameran och säga vet ni, jag har lärt mig någonting idag Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning nu no, är det slut.